Забруда ходив із кімнати в кімнату. Прибиральниця Зіновія гаркотіла десь на першому поверсі відрами. Тривали останні приготування до переїзду дружини і сина. Його залишили на Західній Україні. Так як він, ніхто не знає ситуації. З повстанцями покінчено, а там на сході і в центрі України посіяно ненависть до бунтівників на довгі десятиліття. Радіо і преса попрацювали теж добре. Образ бандериця ще довго буде відлякувати усіх, хто живе за Збручем. Але роботи попереду ще багато. Треба організувати колгоспи, налагодити виробництво. Почалося переселення людей із Росії у ті квартири, що звільнилися. Треба забезпечити людей роботою. Одним словом, забродій є ким керувати. Досіду до йому не позичати, можності і відданості справі теж. Зламано запеклого ворога радянської влади, і до цього приклав багато сил та вміння він – Син селянина Бідняка, відданий комуніст Федот Заброда. Його викликають до Москви, сам товариш Сталін чекає його, щоб вручити зірку героя і другий орден Леніна. Гордість розпирала йому Гроди. Сьогодні він від'їздить до Києва, побачить дружину, сина, а завтра вони разом із Степаном Віхтем поїдуть до Москви. Щоправда, Степан вже поміняв прізвище. Тепер він вже Владіміров. От кому вірив Заброда і пішов би з ким у розвідку, то це із Степаном. Вони дружили родинами, і чого найбільше бажав би, то це того, щоб його син Владлен і Степанова донька Леніна поєднали свої долі і створили нову комуністичну сім'ю. Федот окинув вдоволеним поглядом розкішний особняк. Відібрана власність фабриканта Волощука, Чотири кімнати на другому поверсі, кухня, ванна, вітальня на першому. Після повернення з Москви сюди перевезе родину. Він виглянув у вікно. Міліціонер незмінно ніс службу коловорити його будинку, Обмацував поглядом кожного, хто з'являвся на цій тихій вуличці, з вікнами на парк. Заброда роздягнувся, подивився на себе у велике дзеркало і хмикнув. І що мені знайшла та рая? Це ж треба в таку халепу в ліс. То єдина помилка, яку дозволив собі. Той дермантиновий диван у його кабінеті вирішив продовжити рід Заброд. Рая завагітняла відразу. Федот їй пояснив, що він має сім'ю, незаплямовану біографію, авторитет і велике визнання у Києві та Москві. Тому нікому не дозволить, щоб і тінь впала на те, чим так дорожив. Так і сказав Раї: Хочеш жити, тримай язик за зубами, а я тобі допоможу ростити сина. Він дав їй хорошу квартиру, влаштував на роботу. Рая виявилася порядною і, головне, митикованою жінкою. Привезла матір, яка й доглядає сина. Тепер десь там аукає, махає ніжками маленький лерек городецький. Хоча раяні батьки протестували проти такого імені, однак вона довела, що таки любить його Федота Заброду і віддана справі революції. Назвала сина неповторно. У цього імені ще не відпала пуповина. Воно щойно вродилося в комуністичному заповіднику і гріє Федотові слух. Ленін. Революція. Комунізм. Це ім'я вже поставило невидиму п'ятикутню зірочку на чолі маленького лерика. І коло нього став червоний невидимий охоронитель. Бо іншого не було. Дарма, що в ньому поєдналися дві древні крові. Одна брала початок ще із лиховісної золотої орди, а друга текла таємничими дорогами каверзної історії із єгипетської неволі. Через Синайську пустелю, Коло Червоного моря, А далі шляхами вигнання, Поневірянь, І зупинилася на українському поділі. «Може помити вам спину?» Лагідно запитала Зінов'я. «Потри між лопатками», Засміявся Заброда. Зіновія причинила двері. «Герой має бути чистим». Як-не-як, -як, а на зустріч із батьком іде, сказала вона. Намилила мочалку і потерла широку, покриту рудим ластовиням спину. Заброда доволено, закриктав. Коли вже зодягав костюм, вона знову звалася із кухні. Ходіть, поїжте. Я вам приготувала вечерю і в дорогу канапок накраяла, і шмат курки. Федот сів до столу. «Вам чаю чи каве? «Давай чаю. Я те кофії не люблю». Валіза стояла вже біля дверей. Водій прибув, як завжди, вчасно і заніс її в машину. «Федота Івановичу!» – озвалася прибиральниця. «Підвезіть мене до вокзалу. До мене сестра приїздить. Хочу зустріти». «Сідай, Зіно!» – сказав Заброда. «Я сьогодні добрий». «На таку вершину зійшов! Сам товариш Сталін мені нагороди вручатиме!» Зінов'я вмостилася на задньому сидінні і промовила покірно. «Е-е-е, чого чоловік вартий? Те має одержати!» Машина рушила, і його хилило на сон. Заброда заплющив очі і опустився у щось тепле заспокійливе. Пропливла постать вождя і зупинилася коло нього. Довго стояла, а тоді вп'ялася п'ятірне йому в плече і стала трясти. Заброда розплющив очі і побачив сосни, що виднілися з вікна кабіни. Його таки трясли за плече, і він поволі виходив із сну. «Куди це ми приїхали?» – здивовано подивився на водія. «Вставай!» «Побачиш!» – почув поза себе різкий холодний голос, який лише віддалено нагадував тембр тихого, лагідного зіновії. скроні відчув холодний метал пістолета. «Виходь, Кате!» – повторила жінка. Заброда панічно вхопився за свій пістолет, але кобура була порожня. «Не смикайся, а виходь!» «Іване, що це таке?» Він різко повернув своє плескате обличчя до власного шофера. Всього неначе обдало окропом. Це та мить, яку ми давно ждали, гнидо, сказав той ненависно. Ми батьки тої дванадцятилітньої зв'язкової, яку ти останню дав наказ кинути до ями, де сконали в муках триста чоловік. Тепер настала. Твоя черга. Забруда вперше в житті відчув моторошний страх. Смерть вп'ялася в нього булькатими очима. Виходь, коли хочеш ще хоч трохи побачити сонце. Його виштовхали з машини і в мент оточили ще кілька кремезних постатей. П'ять пар, виповнених ненавистю очей, здається, спалювали його невблаганним вогнем. Зараз вручимо тобі гниднику і зірку героя і орден твого верховного кривавого ката Леніна. Федот хотів закричати, щоб вони не сміли так поплюжити це святе для кожного комуніста ім'я, але слів не було і голос пропав. І світ затьмарився, не бачив ні краси весняного лісу, не чув щебету пташок. У очі дивилася лише смерть, і він чітко бачив її, страшну потвору. «Ти гадав, що нас переміг, смердючий більшовицький всяко, червона сатану, московський наймете. Тиха і покірна Зінов'я стояла перед ним як громовиця і кидала в нього не словами, а з попиляючими блискавками. Та ще не було сили, яка б здолала душу, що прагне волі. Ви засіяли землю страхом, залили її кров'ю, але й самі від того, що зробили, сконаєте. Вас прокляне земля і небо. Ви – дияволова сім'я. Чотири чоловіки наставили на нього обрізи і все спалювали його ненависними поглядами. Перед забродою пройшла тінь Леніна, а потім знайома постать в кітелі навіть побачив ряботиня на його лиці. Кудись пропливли ордени й медалі. І вперше завила його чорна душа, завила, як підстрелена люта й хитра лисиця, що перетлумила не одну кошару, а тепер і сама потрапила в капкан. Він повалився на коліна і заскімлив: Не вбивайте, відпустіть. Я ніде нікому й словом не обмовлюся, не заїкнуся. Вас ніхто ж не зачепить. Відпустіть. Ми ж українці, брати. Скажи ні псяці ти, брат катюго, шлях би трафив твою маму, коли вона тебе зачала. Ти не українець, а повзуча гадина гієна, озвався водій Іван. Я за тобою давно полював і довго добирався до тебе. Ти думав, що твої чекісти добре перевірили мене? Сказали тобі, пам'ятаєш, що я працював робітником на пивоварні, а того, що я, носячи там брагу, керував повстанцями в горах і давав розпорядження, того тобі не сказали гнидо, бо про те знав лише Бог та ще моя родина. Федот не вірив своїм вухам. Він усе повторяв крізь схлип, не вбивайте, не вбивайте. А ти скількох замордував тут і там, на великій Україні? Скільки людських життів ти погубив? Ти ж професійний кат. Сьогодні опинишся в пеклі і відмучишся за кожну погублену тобою душу. Ще щось хотів сказати Федот, але дуже руки всунули йому в рот жмут трави, хопили і підвісили за ноги до гілля. Він висів там довго. Навіть вороння і хижі звірі обминали ту місцевість, звідки довго йшов сморід. Сосна всохла, а трава під нею вигоріла, бо там сконав один із найбільших грішників світу, який повторив зло усіх своїх предків. У тому глухому кутку Брюховецького лісу довго не співала птасто. Не забігали туди зайці дикі козолі, не відкривали весни проліски і сон трава. Його оминали гриби і жина. Вона була мертва і стала часточкою Гедесового поля. Тут сконав і перейшов у світ вічних мук великий грішник, куди сходили найтемніші кати роду людського. Як і всі його пращури, він проніс несамовиту ненависть до краю мальв і калини, замріяних верб і тополь, вишневих хат і солов'їних гаїв, до люду християнського, що в молитві зустрічає сонце і вечорову зорю, до його мови, її пісень, принесених ангелами з Господнього світу. А як же інші? Далека внучка славного запорожця Нечипора недолі, того, що пішов із великим праведником Лукою Святненком до Печерської лаври і не повернувся на Січ, а осів на хуторі. Далекій Слободі поблизу прилук відбувала двадцятилітні заслання в Сибіру, де валяли ліс. Там народився у віри син, якого вона назвала ім'ям того, кого кохала з ким мала лише три щасливі ночі і три дні. Не все було відоме навіть відважному чекістові Степану Віхтові. Це й порятувало віру від смерті. Юріє було засуджено на 25 літ неволі. Йому повідомили, що його кохану дружину розстріляли. Віра також оплакувала в далекому холодному краї смерть того, кого любила понад життя.